Орися просто зобов'язана була заповнити таку істотну для нинішнього становища прогалину. Наближалося літо, починалася пора відпусток, і Орися з властивою її завзятістю заходилася шукати собі місце під сонцем. Відтепер, беручи участь у загальних розмовах в учительській, вона не оминала жодного місця відпочинку, що згадувалось яким-небудь аби відразу поцікавитися. «А море там є?» І запитувала вона це так часто, що незабаром з її легкої руки усі в школі стали допитуватися одне в одного при кожній слушній нагоді. «А море там є?» Звучало це приблизно так. «Учора водила свій клас у кіно». «А море там є?» «Чи на вільному уроці побіжу в універсам?» «А море там є?» І ось одного прекрасного дня, за тиждень до закінчення навчального року, Орися зайшла до вчительської сяюча і щаслива. Немов завойований трофей несла вона в руках барвистий шматочок цупкого паперу, добуту сирожею путівку на море в Піцунду. Путівка була гаряча і дісталися Орисі, тобто сирожі та його матусі, тільки завдяки тому, що в студентів саме починалася сесія, і на море ніхто з них поїхати не міг. Торжествуюча Ворися помчала до директора підписувати заяву про відпустку. Однак уже через три хвилини з'ясувала, що у відпустку їй поки що йти не можна. А робити винятки співробітникові, який попередньо не погодив період своєї відпустки з адміністрацією, Прокопченко наміру не мав. Орися проплакала всю перерву. І до кінця дня, мужню погодившись із неможливістю що-небудь змінити, віддала свою путівку Ірі. У неї відпустку було погоджено з адміністрацією ще минулого літа, і та могла початися хоч завтра. Автобус зупинився і заглушив мотор. Пасажири потяглися до виходу. Стягнувши з-під ніжки валізу, Іра в купі з іншими приїжджаючими опинилася на невеликій площі. Швидше за все, в центральній площі Підсунди, де, згідно з сумбурними поясненнями Орисі, мало бути турбюро, що віддало путівками. Іра мружилася від сонця і озиралася довкіл. Ліворуч від неї, на протилежному боці дороги, здіймався храм. Дуже схожий на православний. Це вельми здивувало Іру, адже вона через своє невігластво звикла вважати весь схід мусульманським. А поряд? Теж дивне сусідство. Примостився ресторан, відгороджений від площі високим парканом. Так само облаштований ресторан Іра два роки тому розглядала через вулицю в Сочі. Там він називався... Кавказький аул являв собою, власне, не приміщення, а великий двір під навісом, де стояли окремі столики. Напроти ресторану стояв ще один будинок, з усього видно нежитловий і цілком придатний під турпіро. Туди Іра й рушила. Вона переступила поріг і опинилася у невеличкому коридорчику з трьома дверима. Одні двері були відчинені, і, зазирнувши туди, Іра побачила маленький кабінетик з одним єдиним столом, за яким сидів молодик у синій тенісці. «Вибачте, це турбюро?» – спитала вона і протиснулася з валізою у двері. «Так, заходьте, заходьте», – відгукнувся молодик. Іра одразу відзначила для себе його південний акцент, хоча зовні той не був схожий на грузина. «Ви з Києва?» – запитав молодик. «Так», – радо відповіла Іра. Нарешті вона дісталася до потрібного місця. «Давайте вашу путівку та паспорт», – указуючи Ірі на стілець, сказав працівник турбюро. Іра відкрила невелику сумку, що незмінно супроводжувала її в усіх подорожах, і дістала від тіля змочену орисеними слізьми і через те трохи пожмакану путівку. «Ваша путівка почалася два дні тому», – сказав молодик, читаючи Ірині документи. «Так, я не могла приїхати раніше», – пояснила Іра. «А де ви працюєте?» – поцікавився той.